Jag och jag är hemlös i 7 veckor. I för att sova i en busskur ska jag ta min resväska och flytta in mot så många som möjligt i denna Liseplass jordhåll. Häng med mig på gästan bland de olika banlutningen, djupa samtal och diskussioner kring vad som hänger på vägen. Linnea flyttar in hos Daniel Jor Lindgren. Hej. Välkom. Jag hittade rätt. Jag har väldigt nödvändigt. Hej. Det kan hända, det är <laughs> Emilia i alla fall Ja, hej Åh, ja. oh, du är här Nej mm. yes. Helborn Ja, ja okej okay. För jag har för mig att ni båda letar efter lägenhet var, tillsammans ja. ibland <laughs> Vi har lagt ut på is ja. Nej, för det var väl under Nyhetsradio Som du ställer upp som Ja, som det är där. mycket möjligt Att jag ställer upp på någonting Jag ställer upp på mycket <laughs> Ja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 men det var jag till och med efter gymnasiet. så att det jag vet. Inte. Efter ditt gymnasiet? Ja, okej. Okay, okay. Under mitt gymnasieår. Under mitt sista gymnasieår. Så du är ett Ja. Och hur, hur länge har ni varit tillsammans då? Uh, tre, tre år. Snart, år. Snart, två, snart tre. Snart tre. Snart tre. Det går bra i alla fall. Så vi måste med hålla på det räkna. <laughs> är det väl så kanske? Men du, vi ska, jag tror jag ska ta mig jacka.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 <laughs> alltså, som alltså, kvalitetsmässigt fortfarande går och kolla på eller bästa filmen bästa filmen så vi, ser, vi har ju många vi har ju till sådana klassiker som Die Hard Judge Dredd Robocop Star Wars Star Wars ja. jag har, After the Future ja precis jag har ju lite olika boxrar här med hela, hela filmtrilogier mm, men den bäst Terminator brukar jag säga är, det, är min favoritfilm eller Dödsängen som den heter på svenska så den brukar jag ja den är en bra film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 Jag vet inte om jag kollat på den. Det är sånt som ska kollas på VHS. Ja, ja, Redneck Zombie ska man nog kolla. Och sen har vi ju... Oh, har vi den. Surf Nazis Must Die. Den här nere, ser jag. Nytte du den? Vad bra. Ja. Det här är den, kanske den sämsta filmen någon sett. Helt ingen baktanke i när man gjorde den här filmen. Bara en enda människa är modig, tuff och farlig nog att stoppa dem. Alltså bara det. Ja, och är Leroys morsa. Ja. Leroy blir alltså nedslagen av ett nazist-surfgäng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 svårt. Om du har frågat mig då så hade jag ju helt tagit rast. Ja, jag var väl lite, lite mer skämtig än vad jag borde varit. Eller vad jag hade skämt till kanske. Jag det trodde du var roligare än vad det var. Ja, precis. Så gärna en ordvits här och lite skämt där. Men ja...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 den måste att vara. Nej, äckhåren och ugglan måste du att Just det, och ugglan. Jag gick på äckhåren. Sen senare så döpte man om det till igelkotten gul och röd. Vilket jag tycker är fruktansvärt dåligt. Liksom, ingen, ingen fantasi överhuvudtaget. Då ser man ju en röd igelkott framför sig. Ja, men liksom inte två djur utan ett djur. Sen har vi två färger bara. Jag, jag tycker det, Varför då? När det hette... Kunde du få heta äckhåren och ugglaren i så fall? Ja. Jag ser inte riktigt mening med att byta namn ens. Nej. Ja. Så här har du inte varit? Nej. Det här bor det här stora tegelhuset där. Står tegelhuset där. Och det gigantiska dagstitan är det. Det har jag ingenting att göra. Det är nybyggt för att det är tydligen så mycket ungar här nu för tiden. Ja. Inga, många barnfamiljer som flyttar hit. Men det är jättekul. Ja. Jag, jag, kan, jag kan ju skryta med att...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 Representera mer och stämmer överens med den korrekta verkligheten där ute. Och det är ju alltid positivt.